Bună dimineața, prieteni, și bine v-am găsit! Bună dimineața! Deșteptarea din nou la Europa FM. Ia uitați-vă repede prin jur. Ce vedeți? Spuneți-ne și nouă ce vedeți, da. Dacă vedeți cărți... E bine. E bine dacă vedeți cărți din Dacă vedeți se... albi? dacă scărți de băuț, ar putea să nu fie. E doar curat, dar nu e da. bine. Tocmai bine. Pentru că, uite, am găsit în dimineața asta o, o știre foarte interesantă prin ziua copilului. La mulți ani, dragilor! La mulți ani! Copiii care au crescut înconjurați de cărți au venit mai mari când sunt adulți. Dar Ce puteam de să de oferim noi copiilor de ziua lor? De cât puține educație, știi? Da. Adică să-i invităm să citească, nu să se joace și să facă Băi, răi suntem! Luca a venit cu știrea asta, să știți. Deci, copiii care au crescut în înconjurați de cărți au venituri mai mari când sunt adulți, de cărți de credit, mă gândesc că e, e vorba. De aici și vorba ai cartea, ai parte. Economiștii italieni au stabilit că există o legătură puternică între câștigurile obținute de un adult și faptul de a fi crescut în conjurat sau nu de cărți. Trei economisti de la Universitatea Padova au analizat situația 6.000 de bărbați născuți în 9 state europene și au concluzionat că acei copii care au acces la cărți se pot aștepta să câștige mai mult pe plan financiar decât cei care cresc cu puține sau fără cărți. Să nu exagerezi cu cărțile, că poți să ajungi Profesor, cercetător, și la noi <laughs> mor de foame. Adică să, să, să, să existe o limită ca la orice. Că să fii profesor, cercetător, medic sau orice, numai la noi e o problemă. Da. Că în realitate, în altă parte nu e chiar așa, dar riscul e mare. În România, mă rog, cercetătorii ăștia care n-au avut ce face au studiat perioada 1920-1956. multe de ce. Au urmărit dacă la vârsta de 10 ani un copil locuia într-o casă cu mai puțin de 10 cărți, un rap de cărți, o bibliotecă de până la 100 de cărți, două biblioteci sau mai mult de două biblioteci. Am mai lucat câte biblioteci ai avut acasă? Am avut 18 biblioteci. Că de data asta fac întrebări la dublu sau nimic. Atât era un oraș, nu? Sunt da, 18 biblioteci. 18 biblioteci peste tot, biblioteci. <laughs> Și copiilor, acum o să le tapetez camera cu le a tapet de cărți că ce mai. e? Nu, punem cotoare frumos ca să da. aibă. Și am avut de... foarte multe cărți acasă, dar am crezut că de fiecare dată le-au pus acolo ca să ascundă lucrurile mei de mine, știi? Și le-au pus mai în față <laughs> Dar nu era da, bine, asta explică multe. Deci studiul este pentru uh, oameni născuți între 1920 și 1956, în zilele noastre, nu au studiat perioada respectivă. Da, S-au da. mai mult. În fine. Acolo. În zilele noastre acum e cu e-book, cu de cu toată lumea citește, am văzut în metrou pe tabletă. Păi și atunci, și atunci lucrurile vor fi valabile de bine câte tableta aia ca să -a. te învârzi cu tableta în jurul tău acesta, <laughs> să faci panora mare, nu știu. Cercetătorii au descoperit că un an în plus de școlarizare spărea media câștigurilor de-a lungul vieții cu 9%. Mă rog, bărbații care au crescut în case, care aveau mai puțin de un raft cu cărți, au obținut cu doar 5% mai mult ca urmarea unui an în plus de școlarizare. Apropo de, -aia, de -aia asta, cu an în plus de școlarizare, la noi a fost o modă mare de tot în ultimii ani cu master. Toată lumea a făcut masterat și doctorat. Și adică că de -asta. Oricine a absolvit o facultate de asta particulară la mișto, după aia a făcut și masterat și doctorat. Ceea ce presupune încă vreo 2 ani de studii în plus, deci 5 a 18% la în plus da salariul. Da. Explicațiile specialiștilor sunt ușor de ghigite, existența cărților încurajează copiii să citească, mai mult și lectura poate avea efecte pozitive asupra performanței școlare. Pe de altă parte, o casă plină cu cărți arată avantajele condițiilor socioeconomice. Eu ce pot să vă spun sigur e că lectura are efecte pozitive asupra participanților la dublu sau nimic. Asta e verificată, mai departe sunt studii... Vă reamintesc că studiul ăsta a fost făcut doar pe bărbați și cred că singura explicație în momentul ăsta e că a fost făcut în 1920 și atunci bărbații da. munceau mai mult, doamnele erau foarte pe acasă. Întrebarea dimineții care e cea mai dragă sau cea mai puternică amintire din copilărie? Că totuși e ziua copilului, nu? Ioana? care e yes. cea mai puternică amintire a ta din copilărie? Uite, eu mi-aduc aminte, apropo de cărți, apropo de cărți, mi-aduc aminte că am plâns la vină tu de fiecare dată când am citit cartea aia. De ce? Nu știu, și-am citit tot de vreo 11 ori. Că nu, moare vine, vine de tu, deși de... știam că moare stiu, vine. tu. avut multe cărți, da? da. O citeam pe asta O citeam pe ea, asta -o cu o vine tu. Uh, da, asta apropo de cărți. Dar uite, mă gândeam zilele astea că, apropo de euro, apropo, uite, poliași ajunge în cupele europene, nu? Da. Păi și aș fi putut fi la final de carieră să joc și în cupele europene, poate mergeam și la euro. Mi-aduc aminte, era în apropiere așa de ziua mea undeva vara, și m am plecat de acasă cu gândul să mă duc să mă fac fotbalist. La poli. M-am întâlnit cu un prieten, cu un coleg de școală care juca deja la poli, mă rog, în echipa de juniori. Era mm. acolo și zis, hai cu mine, că mergem, facem și dregem. S-au prins profesoria de la prima lecție, că sunt anti-talent. <laughs> <laughs> și m-au trimis acasă. Dar mi-aduc aminte că am fost marcat de chestia asta, știi? Că mi aș și dorit să fiu măcar portar acolo. Îi făceam concurență acum lui nu mai știi? La mersi, că am fost sincer și. E adevărat Păi da, m-am să... marcat chestia asta, știi? Poate ajungeam la euro De unde știi că nu eram la euro La acum? euro În poate. lotul extins ai fi vorbit de mine la știrile Europa FM. Erai pe cu Hora, cu Europa. Exact, exact. exact. Să domnule, săracul ce ghinion a avut. Care e cea mai dragă sau cea mai puternică amintire din copilărie? Așteptăm SMS-urile cu tarif normal la 1.769 și uh, pe Facebook, pe pagina de Facebook Europa FM. Tu Amintiri. nu pare parcat de copilărie? Păi, sunt atât de multe, mi-e greu să aleg. Vacanțele la mare îmi plăceau foarte mult în copilărie. Mergeam câte Era perioada aia, știi... De la sindicat, două săptămâni la mare, două săptămâni la munte. În fiecare vară era regulă și erau mereu aceleași uh -huh. hoteluri, două care erau... Mă rog, și te lauși și pe tine? De cum? Da, și plăcea la mare și, apropo de asta, uite, o amintire plăcută din copilărie cum altfel decât cu mâncare... Chebabul de la mamaia Kebab pe vremea aia? Da, în anii 90 a apărut primul Kebab, erau niște cetățeni care aveau Cașcarabetă de asta mică Păroți, un șiş cu carne Cum e și acum cu pui și aveau o chiflă Nu era cu da aveau o chiflă Roșii, castraveți Și carne atât și maioneză și nu știu ce Mamă Kebab de la... Și erau din două în două de metri și seara ne plimbam toată Familia pe faleză cum era atunci Te plimbai pe faleză de la un cablu altul, și eu la a treia nu mai voiau să-mi ia. Of, of. haideți! Care e cea mai mare, cea mai dragă sau cea mai puternică amintire din copilărie? 1769, număr de SMS sau pe pagina de Facebook Europa FM vă așteptăm cu drag. Continuăm cu de imediat, rămâneți cu noi! Let's go, -a Vara asta ocupăm marea! Ah, two, 29, 30 și 31 iulie Europa FM live pe plajă Powered by Selgross. Un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Hai România! Alimentează acum în stațiile Petrom și ia-ți instant autocolantul Hai România! Din 10 iunie, echipele mobile Petrom te premiază pe loc cu un plin de carburant dacă vă întâlniți în stație când alimentezi și ai lipit pe mașină autocolantul Hai România! Regulamentul promoției este disponibil gratuit pe www.petrom.ro și în stațiile participante. Hai România! Hai România! Emoția calificării se trăiește până în ultima clipă și se simte cel mai bine când ești alături de tricolor la meciul decisiv din grupă. Așa că hai la Peni sau XXL și poți striga Hai de România chiar din Franța! Cumpără echipamente și accesorii de suporteri, de minim 100 de lei din Peni sau XXL și poți câștiga una din cele 25 de excursii pentru două persoane la Lyon ca să susții naționala. Concursul se desfășoară în perioada 20 mai 5 iunie 2016.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 bine ați venit la creditul pe repede înainte Comanda, vă rog Bună! Eu și viitorul meu soț Vrem să plecăm după cununie Direct în luna de miere Așa că de ne te rog un credit De nevoi personale Pe repede înainte Și cum să fie creditul? Mare, mare! Că mergem în Maldive Să facem cuba diving Doar că Am uitat să pachetăm adeverința de salariu Se poate și fără Desigur Banii sunt gata A, da? Mergeți în față să-i ridicați Creditul ING pe repede înainte Fără verință, fără vorbă lungă Vi și pleci cu bani în pungă Zima bună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 Eu sunt o soție viitoare. Sunt șef mondial când gătesc eu Și copil pofticios când gătește el Așa sunt eu Sunt o mulțime de oameni diferiți care își găsesc inspirația în același loc Eu sunt Mega Pentru gaza perfectă din tine Acum ai la Mega imaj Meda Cremuri cu piept de pui 250 de grame la doar 6 lei și 9 bani Și bere blonde, 500 de mililitri 6 bucăți La doar 12 lei pachetul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 de aceea, la orice produs cumpărat din farmaciile punct între 1 mai și 30 iunie, poți să câștigi genți de voiaj sau marele premiu. Una dintre cele cinci excursii pentru două persoane la Sovata. Mai multe detalii în regulamentul oficial al campaniei disponibil în farmacii. Punem prețurile la punct! România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Întrebați-o pe Nadia Comăneci, să vedeți câtă bătaie a luat. Întrebați-o pe Teodora Ungureanu, să vedeți câtă bătaie a luat. Câte dintre Eu... ele au mâncat bătaie degeaba, vă întreb. Am făcut sport de performanță toată viața mea. Am luat bătaie de la antrenorul meu, cât n-am luat de la mama și de la tată. Mi-e rușine de faptul că m-am uitat atâția ani la gimnastică, bucurându-mă de medaliile respective, obținute cu prețul schingirii unor copii. România în direct, cu Moi Guran. În fiecare zi, de luni până joi la unuși un sfert la Europa FM. Poți reasculta emisiunea pe EuropaFM.ro Europa FM Still I walked when I should have run And I ran when I should have walk? And don't I know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 în 2012, dacă vă mai amintiți, viitoarea coaliție USL făcea o serie de manevre menite să permită suspendarea președintelui. Nu suspendarea în sine, ci actele premergătoare, schimbarea avocatului poporului, trecerea monitorului oficial la guvern, practic manevre la limita democrației care, chiar dacă s-au făcut prin acțiuni legale, aproape că au golit de conținut cadrul democratic în care s-au desfășurat. Doamnelor și domnilor, așezați-vă bine, ciuliți urechile, că ne pregătim de o repetiție. Cu alți actori, dar ca în aceeași notă. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM Vă spun din capul locului că duminică mă duc să votez, ceea ce vă îndemn și pe dumneavoastră Vă explic la final de ce, dar până atunci să analizăm un pic meza în plasul. Atât președintele Senatului, urmăritul penal cărim Popescu-Tăricianu Cât și președintele celui mai mare partid de la noi, condamnatul definitiv Liviu Dragnea au conturat deja scenarii privind doburarea guvernului imediat după alegerile locale, acum în iunie. Nu e nimic ilegal în asta, dar nu uitați, guvernul e o pârghie, nu un scop, și mai important este să vezi ce poți face dacă ai guvernul. Nu i-am numit pe cei doi lideri politici cu titlurile lor penale ca să-i jignesc că sunt eu om rău, ci doar ca să le înțelegem scopurile. La aceste alegeri de duminica asta, la aceste alegeri locale, votăm o singură dată, într-un singur tur, în urma unui aranjament făcut de fapt de foști useriști, în mod evident pentru a-și favoriza actualii primari câți au mai rămas, că pe mulți i-a luat DNA ul Nu toți au fost însă și condamnați definitiv, așa că unii candidează în ciuda problemelor penale, în eventualitatea că poate se schimbă legea și, indiferent de fapte, poate vor scăpa de condamnări. Deci, important e să câștige alegerile. Condiția este așadar schimbarea legilor penale și dezincriminarea, sub o formă sau alta, unor fapte de corupție. Din acest punct de vedere, alegerile locale de duminică contează doar din perspectiva unei confirmări sau unei infirmări venite de la electorat. Astfel, o victorie categorică în mai multe Orașe și comune ale patriei a partidului condus de condamnatul definitiv Liviu Dragnea, îi va da acestuia un soi de legitimitate și pentru decizia de a nu se retrage nici după condamnare, dar și pentru acțiunile ulterioare. Că dacă electoratului nu-i pasă că te-a condamnat justiția, de ce să nu dezincriminezi fapta respectivă? Și corupția, deci, făcând astfel cumva și pe placul electoratului, nu? Ce va fi după aceea? Tericianul zice că doborârea guvernului Cioloș, dar lăsarea acestuia ca interimar până la toamnă, ar fi o soluție. O soluție pentru ei. Un guvern interimar nu poate emite ordonanțe de urgență și, deci, orice ar face ei în Parlament, nu va mai putea fi întors de nimeni. Dar ăsta e planul lui Tericianul. Dragnea e mai reținut în declarații. El a admis doar doborârea guvernului. Dacă Dragnea preia și executivul după ce doboară pe Cioloș, PSD reintră și la resursele de finanțare pentru alegerile din toamnă, dar poate rezolva și problema dezincriminării corupției. Revenind la manevra din 2012, cei mai mulți dintre noi au văzut în suspendarea și demiterea lui Băsescu un scop în sine, ceea ce era totuși secundar, că scopul și efectul principal al suspendării a fost câștigarea alegerilor parlamentare cu un scor de aproape 70%. La fel acum, Tăricianu poate vedea doborârea guvernului Cioloș ca pe un scop principal, în timp ce Dragnea, mai deștept, țintește mult mai mult, chiar dacă nu spune. Ei, ca să poți face astfel de manevre, îți trebuie confirmarea populației, frate. Victoria în locale. La fel cum în 2012 votul împotriva lui Băsescu a legitimat, de fapt, manevrele dubioase ale adversarilor săi politici, indiferent că aceștia erau sau nu mai brești ca el. Acum ghiși ce? Băsescu este el însuși de partea celor care încearcă scăparea corupțiilor. De-aia vă spun, mă duc duminică să votez Știu, la cum arată sondajele, numai o minune mai poate salva România De la aceste jocuri care par acum acasă și făcute Dar știți ce? Dacă stau acasă și nu mă duc la vot Nici minunea aia nu prea mai are nicio șansă, nu-i așa? se până să votez tu, duminica asta, te votăm noi Pentru România în direct, la 1 și un sfert, evident, la Europa FM 7 Și 39 de minute, bună dimineața, iată-o pe Delia!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 La 7.43 de minute, cea mai dragă, cea mai puternică amintire din copilărie Vorbim despre asta la 1.769 prin SMS sau pe pagina de Facebook Europa FM E întrebarea dimineții, astăzi, de ziua copilului Simona Mergeam cu tatăl meu la piață, iar la sfârșit de săptămână mergeam în parc și la restaurant Dar vă permitați, zic Lungul Denis, Cristina, eu plângeam de câte ori, citeam colț alb E adevărat așa asta plânge lumea ce din cărți. mers pe munte și aduce aminte Diana cel mai mult, Roxana, bună dimineața, cea mai drăguță amintire a fost celebra coadă la banane înainte de Revoluție, despre care v-am mai povestit la un moment dat. După o îmbrânceală pe cinste am ieșit de la acea coadă eu și mea cu o pungă de banane storcite, după care am mai primit și un părdafa acasă de la tata, fiindcă pierdusem una dintre noi, cea de-a doua pungă cu banane, iar cealaltă o căciulă din aia cu codiție foarte des întâlnită în epoca de coze. Am făcut, astea nu sunt amintiri de, de povestit acum la ceas de sărbătoare. Și uite, zice Vaslui, Mihai din Vaslui, ca să avem și ceva mai haios, că își amintește când lua perdeaua de acasă și mergea la gârlă la pescuit. Oh, well, A, <laughs> uite, nu cred <-o. laughs> că lua bătaie. Maria, de 1 iunie, vecinul de la etajul 1, domnul Mateescu, organiza mici concursuri și ne premia cu creioane, carnete și altele. Premiul cel mai important era un profiterol de la confeteria de la parterul blocului în care locuiam. Și pune și un hashtag, știi, amintiri din Berceni. Ma, ce frumos! <laughs> și am copilărit acolo, da? Cea mai puternică amintire, spune Bogdan, este aceea când am dat foc la șura de paie și cele mai dragi amintiri când plecam dimineața la 3 la pescuit cu prietenul și vecinul meu s-auzeau privighetorile pe tot câmpul pe care îl străbăteam cu pic Goale, prin iarba joasă și plină de rouă, până la alt. Uite, tot din zona asta erau mai mulți verișori se jucau în căruța bunicului, închipuindu-și că nodurile de pe sunt butoane. Atunci îi atacau extraterestrii și se luptau cu ei sau conduceau mașina, volanul fiind roata de la mașina de cusut a mamei. Asta se întâmpla acum vreo 20 de ani. Uh -huh. Și era minunat. Și amintește ascultătorul nostru anonim. <sighs> Alexandru, erau vremuri... Vremuri frumoase. Alexandra își amintește că plângea să nu meargă la grădiniță. Acum e educatoare. Vezi, recuperează zilele că a lipsit de acolo. Cum e viața. Marinella uh, își amintește de bălăceala în canalul de irigații. Când mergea cu animale la a păscut. Joaca pe uliță până târziu vara la săniuși. Până făceam țurțuri pe haine și nu răceam. Jucam țurca și spărgeam ferestrele vecinilor. A nu faceți așa ceva. O precizarea aia cu nu răceam. Dar adică vor e că noi nu răceam. Ne jucam cu orele afară și nu răceam. Și copiii din ziua de azi e nenorocire. Eram cu... Terminator. Hai, nu mai începe. Arăceți. Ce ești acum? Ești nostalgic sau ce se întâmplă? Nu, doar din punct de vedere al imunității. Așa atât, nimic mai mult lansă, Era bine și pe vremea aia, e bine și pe vremea asta E bine, e bine în general să, să fii să copil, fi copil În ziua Categoric. de astăzi La mulți ani celor mici La 7.46 de minute Vă promite moștire tare de tot De la Timișoara se inaugurează tot suiul de uh, stații uh, Acolo, despre ce-i vorba ce, ce, ce, ce nenorocire a generat Până la urmă Au generat alea Despre care am tot vorbit aici Vaporet. În Vaporetoda. O să aflați uh, în 3 minute și jumătate Rămâneți cu Ramazzotti Un emoțiune per sempre Bună dimineața, prieteni! ricordare Con quel sorriso an acceso d'amore come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole vorrei poterti ricordare lo sai come una storia importante davvero anche se mosso il sentimento che hai sono un canto leggero sto pensando a farere piacere, ma un deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere, certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti Promoțiune pe sembre, Eroz Ramazotti, 7 și 50 de minute. În București suntem obișnuiți cu numele stațiilor de metrou care poartă tot soiul de nume, care se schimbă de ziua Europei sau la tot soiul de evenimente și așa mai departe. În Timișoara, lucrul ăsta e ceva mai nou și deja au probleme cei de acolo. O stație pentru vaporase recent inaugurată pe malul Begay a primit un nume cel puțin inedit. Stația de evaporare din parcul Corneliu Coposu se numește potrivit panoului proaspăt instalat Gheorghe Coposu. Păi poate să nu se creeze confuzie că e și parcul Corneliu Coposu și stația la fel și atunci au Da, început știu. Poate vă gândiți că e vrununghi, mătușă are cum nume. să fie sigur și așa mai departe. Greșeala a fost descoperită și fotografiată chiar de un fost purtător de cuvânt al primăriei Flavius Boncea, care a comentat pe Facebook și are propria variantă, așa, deci eu știu foarte bine că proiectul cu reabilitarea malurilor Begăi este făcut de Gheorghe Ciuhandu, iar stația de lângă Michelangelo este în parcul Corneliu Coposu. Și cumva trebuia găsit o soluție pentru împăcarea ambelor personalități, urmează stația Corneliu Ciuhandu cu debarcaderul pe partea stângă. Potrivit Ion.ro, autoritățile au recunoscut că e o greșeală, care ar fi avut loc însă la firma care a realizat spanoul ce va fi înlocuit Evident stația se va numi Corneliu Coposu Dar cât de greșeli de s-ar fi făcut Cu primarul Oprescu pe autostrada suspendată Dacă ar fi făcut, nu știu Stații de autobuz acolo Sau de tramvai De aliment, orice Sau mă gândesc că ar fi putut duce și metrou Până acolo sus Și cine știe ce nenorocire s-ar fi întâmplat 752 de minute Avem știri imediat și mă gândesc la dublu sau nimic Astăzi, 800 de euro? Da Sigur? Azi o luăm de jos De la 100 da. 200, 300 și așa mai departe. 300 nu, 400. 400, 500. De ce? Că putem face întrebări ajutătoare. E ziua <laughs> copilului. Bine, mulțumim în continuare și pentru mesajele pe care le trimiteți pe pagina de Facebook Europa FM. Dacă vreți să uh, share cu prietenii sau cu ascultătorii uh, noștri voi între voi uh, mesaje sau idei, uh, amintiri despre perioada copilăriei, vă reamintesc că întrebarea dimineței a fost care e cea mai dragă sau cea mai puternică amintire din uh, copilărie. Despre asta am vorbit astăzi și uh, despre asta... Uh, puteți vorbi între voi pe pagina de Facebook Europa FM. Deocamdată atât, ne întoarcem cu știri Ioana Brustur, capitanul la 8 fix, iar după Republica Fantastica România. E bine să nu ratați astăzi să vedeți cam cum se fac drumurile prin țara noastră.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 Săptămâna asta la Penny Market și XXL Mega Discount, Ifantis Leber 250 de grame la doar 3,89 lei și Roma Authentic Baton cremă de rom 45 de grame la doar 1,19 lei. Îți aduc puncte bonus suplimentare pentru echipamentele naționale la preț de suporter. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iunie 2016. cu efect dublu antibalonare și antiflatulență Kebene Plus, prima combinație din România sub formă de comprimat dublu stratificat, acționează rapid mai întâi în stomac, apoi în intestin. Acesta este un dispozitiv medical, citiți cu atenție prospectul. Grăbește, de semaforul e roșu deja. Nu pot merge mai repede, am un gârcel. Ah, gârcelul dule roș. Am avut și eu, în special noaptea, dar în farmacie mi-a s recomandat anticârcel și am uitat de gârcei. Prin compoziția unică și ingrediente atent selecționate, Antigârcel elimină crampele musculare. Anticurgele este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Antigârcel spune stop gârcelor. L-am găsit în sfârșit Arată bine, în talpile. tălpile De-abia aștept să fim împreună la mine în grădină Și știi cum m-a Cu o ofertă superbă Lasă-te ispitită de pavajul Semel Rock vin și magazinele partenere Semmel Rock Și cedează calităților sale La prețuri cu totul speciale Semel Rock, passion for paving. Jurnalul motanului Bacon A Francis Bacon Ziua 42 Uuuh, Ce somn Și vremea asta Aș dormi non stop Da, e absolut normal E chiar sfatul medicului mm, Ia să testez eu laptopul ăsta nou Că doar nu l-au luat de degeaba mm, E perfect pentru un somn de frumusețe Nu ca aș avea nevoie E așa cald și bine Mai și toarce Îmi-a de copilărie mm, Ciudat, este așa Și-au cumpărat ca multe lucruri noi unde fac ei rost de bani așa repede? Îi tot aud cu bancă, credit de la bancă, o RSD și la motani? Trebuie să mă prin cu mie. De când visez la un acvariu cu pești să-i filez toată ziua? Da, mi-au sigur. Mi-au, mi-au tot ce vreau. Cu creditul de nevoi personale expreso, fără comisioane. De la BRD, banca ta, echipa ta.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 Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii. Citiți cu atenție prospectul. Litorsal. Pentru hidratare completă. Trăiește meciurile la următorul nivel. În premieră, la Media Galaxy, ai la peste 370 de modele de televizoare. bucură -te de o imagine mai bună și ecran mai mare cu LED Samsung Smart Full HD cu diagonala de 80 de cm și Wi-Fi incorporat la numai 1299 de lei, preț la schimb cu un televizor vechi.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile EurofaFM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, Georgie, bine, bine v-am găsit la știri. Vremea caldă astăzi, în cea mai mare parte a țării, mai ales în sud și est, cu maxim între 23 și 31 de grade, ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice vor fi locale în regiunile vestice, în zonele submontane și montane și izolat în extremitatea de sud și sud-est a țării. În capitală, prima zi de vară ne aduce o zi călduroasă cu cersenin și o maximă care se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Agenția Națională a Medicamentului a autorizat între 2014 și mai 2016 477 de teste clinice în spitalele din România. Instituția estimează că în studiile respective au fost implicați aproape 30.000 de pacienți. Raportul a fost publicat după ce ieri procurorii au anunțat că lucrează la un dosar în care medici sunt suspectați că au făcut teste clinice pe pacienți fără să aibă acordul acestora. Conducerea Spitalului de Psihiatrie de la Săpoca din Buzău recunoaște că anul trecut s-au aprobat și făcut studii clinice pe bolnavi pe două medicamente. Anul acesta, însă, studiile nu au mai fost aprobate, pentru că nu s-a știut ce anume se întâmplă acolo, spune directorul Dumitru Popescu. Acesta susține că medicii ar fi putut să facă aceste studii la cabinetele lor particulare, nu și în spital. În spital, e nu cum, el are cabinetul lui. Știți că este doctrina asta care, la ora actuală, e singur acolo cu pacientul. Nu știu să vă spun ce medicamente, dar știu că erau doar două. Medicii care participă la aceste studii clinice primesc bani din partea firmelor de medicamente, susține și directorul medical al Spitalului din Săpoca Viorica Mihalașcu. Medicii primesc bani pentru aceste studii clinice. În calitate de investigatori, ei sunt plătiți de firma respectivă. De firma respectivă da. Conducerea Spitalului de Psihiatrie Voila din județul Prahova susține că nu a avut niciodată suspiciuni cu privire la studiile făcute, deoarece firma cu care colaborează a fost transparentă. Ier, procurorii au ridicat documentele de la 31 de spitale din 16 județe. Procurorii vor cere astăzi mandate de arestare pentru 18 polițiști de frontieră de la Stamora Moravița, noul dosar de corupție în care sunt implicați agenți de la Vama din vestul țării. Printre ei se numără și șeful punctului de trecere a frontierei Moravița și un șef de tură. După 10 ore de audiere au fost reținuți pentru 24 de ore și 8 suspecți de contrabandă cu țigări. Pe lângă șpăgile primite, angajații statului ar fi ajutat persoane date în urmărire să iasă din țară. Cu câteva zile înainte de alegerile locale, autoritatea electorală permanent avertizează cine va încerca să voteze de două ori, va da nas în nas cu poliția în doar câteva minute. Acest lucru va fi posibil grație unei aplicații informatice. Aceasta va semnala imediat tentativele de fraudă din secțiile de votare. Practic, actul de identitate al alegătorului va fi scanat cu ajutorul unei tablete, a explicat Marian Mâhuleț, purtătorul de cuvânt și vicepreședinte al autorității electorale permanente. Toate aceste cazuri vor fi semnalate electronic și poliției. În momentul în care sunt semnalate electronic, echipajele mobile ale poliției române vor ști deja și se vor afla deja în drum spre secția de votare. Deci e o chestiune de minute. Poliția română are în teren, în ziua votării, aproximativ 5.000 de echipaje mobile.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 Cei trei bărbați, doi de 25 și unul de 56 de ani, le-au povestit polițiștilor că erau obligați să muncească la stână toată ziua până noaptea târziu, iar proprietarul le dădea mâncare o singură dată pe zi, deși le promisese să le plătească munca depusă și să le ofere cazare. Ei au fugit de la fermă și au fost găsiți de polițiști pe un drum de țară în apropiere de orașul Nuoro, după ce au mers 1000 de kilometri pe jos. Bărbații erau înfometați, deshidratați și aveau hainele zdrențuite. Românii au fost duși la spital unde au primit îngrijiri, apoi au fost transferați la un adăpost. După mărturiile lor, procurorii cred că au fost exploatați într-un sat din Mandrolisai, o regiune muntoasă, slab populată și fac cercetări cu privire la o eventuală rețea de trafic de sclavi.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 Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Continuăm cu sport, Luca Pastia De, -de ți aduce cele mai proaspete informații din sport la Europa FM Suntem cu toții parte din echipă De -de bună dimineața, Anghel Iordănescu l-a lăsat pe Alexandru Maxim în afara lotului pentru euro. Așa cum a scris în ultimele zile presa sportivă, selecționerul a mai renunțat la Toșca, Ropotan, Andrei Ivan și Hora. Gazeta Sporturilor anticipa ieri că al cincilea exclus va fi ales dintre Maxim și Chipciu, iar lui FOFB Stuttgart a plătit probabil pentru evoluția neconvingătoare din amicalul cu Ucraina când a intrat în minutul 57. El a părăsit nervos seară cantonamentul echipei naționale. Amintim în cantonamentul din Italia. Au fost 28 de fotbaliști dintre care Iordănescu e ales pe cei 23 care vor merge la Euro. Shakhtyor Donetsk a găsit înlocuitorul lui Mircea Lucescu. Noul antrenor al echipei este portughezul Paulo Fonseca. El a semnat un contract pe două sezoane după ce s-a despărțit de Sporting Braga, formație învinsă de Shakhtyor în sferturile Europa League cu 2 la 1 și 4 la 0. Amintim Mircea Lucescu s-a despărțit după 12 ani de formația ucraineană și a semnat cu Zenit St. Petersburg. Luca, mulțumim pentru știrile din sport Ora 8 și 5 minute urmează Republica Fantastică România Alcoolul e interzis în principiu Pe drumurile publice Nu și în România, tocmai de asta urmează Republica Fantastică Dedeman ți-a adus cele mai Proaspete informații din sport la Europa FM Suntem cu toții parte din echipă Dedeman Europa FM. Europa FM Pe aceeași frecvență Cu tine În câteva minute avem bătălia sexelor Rămâneți cu noi și turul României Însă... Republica Fantastică România eu zic să vă așezați confortabil, știu că e prea dimineața pentru asta, dar puteți să vă puneți și ceva de, uh, nu știu, cât să vă bine dispuneți așa, pentru că urmează Republica Fantastică România. O firmă din Târgu Jiu specializată în baruri, a primit anul trecut, prin încredințare directă, două contracte în sumă de 242.000 de euro pentru repararea unui important drum național turistic, șoseaua care leagă Valea Oltului de Valea Jiului, trecând prin munții Parâng și traversează stațiunea Voineasa. Probabil contractul constă în alimentarea muncitorilor cu băutură, nu? Nu, hai să râzi, dar nu e așa. Direcția Regională Drumuri și Poduri Craiova a acordat în 2014 două contracte în valoare de peste un milion de lei unei firme care nu are nicio legătură cu repararea drumurilor naționale, deci nu e uh, o premieră. Și acum, înțeleg și pe oamenii ăștia, dacă n-am mers cu firme de reparat drumuri, hai să uh, le oferim și altora o șansă, nu? Da. De ce nu? Și chiar e un domeniu de activitate apropiat construcțiilor ăsta cu barurile. E vorba despre repararea DN7A, drum național care a înregistrat serioasă alunecări de teren după ploile din primăvara anului 2014. Vă mă rog, sunt considerate evenimente imprevizibile astea, iar legislația achizițiilor publice permite să se acorde contracte printr-o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, licitații chestii de genul ăsta. Cum stau acestea și zic, doamne, un eveniment neprevizibil. Neprevăzut, da. Direcția regională de drumuri și poduri Craiova A găsit o singură firmă O fi căutat i stânga-dreapta Și n-au găsit decât, un prieten, pardon, decât o firmă Și aceea specializată în baruri Potrivit Digi24 Vor fi bun la drumuri șerpuite dacă Exact acolo. exact. Faci stânga-dreapta, stânga-dreapta Și uh, te ții bine, drept niciodată Potrivit informațiilor furnizate De sistemul electronic de achiziții publice Pentru Digi24 Pentru repararea alunecărilor Direcția Regională de Drumuri și Poduri, Craiova, a început procedura de negociere fără să publice un anunț de participare. Ar fi trebuit să trimită mai multe cereri de ofertă la diferite firme, acestea să facă niște oferte și, în final, autoritatea contractantă să negocieze cu fiecare. E, singurele oferte admisibile luate în calcul au fost cele de la Lival Club SRL. Firma are un domeniu de activitate unic, baruri și alte activități de servici a băuturilor, sediul la etajul 1 al unui bloc din Târgu Jiu, un capital social de 200 de lei și în jur de 5 angajați. Dacă scoți asta cu angajații, practic deci, oricine poate să aibă genul ăsta de firmă într-o scară de bloc. Oamenii au realizat, domne, cu 240.000 de euro n-avem nicio șansă să reparăm drumul. Au fost Dar, de teren, durează așa. și mult cu ofertele. Și atunci s-au gândit să orientez despre această variantă. Să le ofere probabil unor voluntari Băutură nu, Băutură <laughs> în schimbul muncii Eu zic că doar entertainment Poate să le ofere Și unde se de puteau adresa ăștia. decât unei firme specializate în baruri Și servirea băuturilor digi 24.0 24. A încercat să afle cum e posibil ca o firmă cu domeniul de activitate Baruri să execute lucrări De o asemenea complexitate mai ales că e vorba de mai mult decât turnarea unui strad de asfalt, atât autoritățile cât și reprezentantul firmei susțin că Lival Club ar avea ca obiect de activitate și lucrările de drumuri, Totuși, domeniul de activitate, baruri și alte activități de servire a băuturilor este unic și singurul ce apare atât la Registrul Comerțului cât și la Ministerul de Finanțe, fiind neschimbat în perioada 2014-2016. Eu zic că de drumuri nu ne-am apucat. Radio mai facem noi cum mai facem, dar dacă ne apucăm și de drumuri, o să, o să reușim. Rămâneți cu noi în câteva minute, vă înscrieți în bătălia sexelor și dăm turul României. Mergem la Craiova în dimineața asta, o să vă placă, o să vedeți. My soul is running on the path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading. Up. My force is being sucked to my bottle My fear is piling and my dread is singing. Every night a little bit more. I see anything I am blindfolded Ooh. Are Bostanii la Europa FM 8 și 16 minute unde locuiește un pui de veveriță la Craiova o să aflați peste doar câteva minute de la Ana Maria Constantinescu acum aveți 10 minute pentru scrieri din bătălia sexelor 300 de lei avem și în această dimineață Vă așteptăm cu SMS-uri la 1.769 SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM 1.769 scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ne-a ascultat și poate ajungeți în direct și câștigați 300 de lei Turul României spuneam, iar după ora 9 imediat după știri avem Radio Voting o nouă piesă pe care vă o propunem astăzi, vă supunem votului Ați văzut, săptămâna trecută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 Hai, Vara asta, toți românii se pricep la fotbal, dar nu mai unii câștigă la tenis.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 Eu sunt capul familiei, spre birou sunt pilot de curse, dar acasă când încerc să fiu un romantic incurabil, mă simt din nou ca un adolescent. Așa sunt eu, sunt o mulțime de oameni diferiți care își găsesc inspirația în același loc. Eu sunt mega pentru organizatorul de petreceri din tine, acum la Mega Image Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Sprite, 2 litri la doar 4.26 și sucuri bomboane gumate 75 sau 80 de grame la doar 1.94.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 Cum preferi să-ți începi ziua? Cu o cafea tare și cu o muzică bună? Sau cu o cafea bună și cu o muzică tare? Tu știi ce mai bine cum să ți le potrivești. Noi îți dăm cana Europa FM împreună cu cea mai bună muzică. Caravana cânilor Europa FM s-a pus în mișcare. Dacă te surprindem în trafic cu radioul pornit pe frecvența noastră, câștigi pe loc o cană Europa FM. Ascultă zilnic Europa FM și află când ajungem în orașul tău. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. <fie> în această săptămână, în Europa Top Hit, locul 3. Pe toți, mă locul 2. <fie> locul 1. <fie> <fie> <fie> <fie> <fie> <fie> <fie>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 Ceașcă frecvența cu tine. Ride, 8 și 31 de minute Bătălia sexelor La Europa FM Avem 300 de lei pe care vrem să-i dăm în această dimineață În bătălia sexelor Avem uh, și doi ascultători Europa FM care s-au înscris la concursul nostru Gabriela din Slobozia, E cu noi, bună dimineața Bună, bună dimineața Bine venit, Gabriela, par hotărâtă să ne iei banii bine. Bineînțeles Dacă ei se i faci cadou unui copil da, bineînțeles, am doi Ionele din Reșița, bună dimineața Bună dimineața, bine v-am găsit da, da, da, De asemenea, Ionel, dacă ei banii, fă un cadou unui copil astăzi, da? Da, da, categoric Bine, avem multe întrebări pregătite Cine răspunde la mai multe câștigă, evident Așa în fiecare dimineață în bătălia sexelor 300 de lei pentru voi, cine începe? Cam totdeauna doamnele <laughs> Să de fie acord. și doamnele de acord Dacă da, sunt da. și doamnele de acord Atunci să începem Gabriela Cum se da. numește partea colorată a ochiului? Iris Iris se numește Și ai un punct Ionel Cum se numește orificiul central al irisului Prin care lumina este condusă spre retina? Cristalin Cristalinul? Nu-i zice pupilă? Cupila. Da. Bine, atunci dacă-i dacă da, atunci Gabriela conduce cu 1 la 0. spune Gabriela, uh? care e cea mai mică țară suverană din Europa? Uh, suverană. Vaticanul? Uh, da, răspunsul e corect și-ai mai câștigat un punct. Ionel, care e cea mai mare țară din Uniunea Europeană ca suprafață? Franța. Ai zis Franța? V-ai zis bine, bravo! E 2 la 1, dar să știi că dacă răspunde Gabriela corect, câștig, câștigă. Da, da. Gabriela, da. care e cel mai duros din scheletul uman? Cel mai dur... O, sternul, sternul, cred. Cel mai dur... Semurul? Mandibula. Oh, nu știam nici eu să știi dacă nu-mi stiau știa. colegii. <laughs> nu no. Niciodată. Ionel, pot gala care este cel mai rapid mușchi din organismul uman. Uf. <grijine> ah! E mușchiul ochiului. Se contractă mai puțin de o sutime de secundă la clipire, da? Da, da, da. Oh, fo! Fionele, mulțumitare da, de... mult! Hai scur la treaba, nu mai bine! Gabriela, ai câștigat! Da, da, da, <grijine> Ai ne, 300 de lei cu 300 de lei, bravo, felicitări Vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet felicitări. Bravo, <gânt> premiul ajunge în această dimineață, cum spuneam, la Slobozia Intrăm în direct cu Ana Maria Constantinescu peste doar câteva minute De la ea de acasă, de la Craiova După ce-l ascultăm pe Smiley, care sigur e acasă întotdeauna cu asta Ascultați Europa FM și deșteptarea Bună dimineața! Bună Poți Pot spune că sunt doar un om.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 să nu uiți să mă acasă Vreau să cânt, să visezi și să râd Să nu uiți să mă joc câteodată Și atunci când în lume voi pleca Să nu uiți să mă acasă, acasă, acasă. Vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viața Că nu se știe când mai vin Vreau să beau cât se convine Să stau cu cine vine Să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine Vreau să gust din plăcere Să trec peste durere Ști că viața oferă doar celui care cere celui care cere Și-mi vine câteodată să plec să la spaltă de tot dar atunci îmi amintesc că în viață nu există, nu pot Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câtodată Și atunci când în voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câtodată Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc Vreau să plec, o las de tot Dar atunci îmi amintesc că în viață Nu există lucru Vreau să cân să visez și să râd Să nu uit să mă joc câteodată Și să, râd, să nu sărui să mă joc câteodată Și atunci când în lume voi pleca Să nu să mă întorc acasă Vreau să cânt, să visez și să râd, Să nu să mă joc câteodată și atunci când în lume voi pleca Să nu uit să intorc ntorc Acasă 8 și 38 de minute Bună dimineața din nou Ascultați deșteptarea și pentru că Ciprian nou a venit astăzi mai devreme, ne-a spus care are treabă și e foarte conștiincios, așa, l-am recrutat în direct și rămâne cu noi până la ora 13. A, bun, așa, da? <laughs> așa dimineața, până 14. Hai, bună dimineața, la Hai bună dimineața, bine v-am găsit! La mulți ani, mă, copiilor! Da, da. Ah, uite, copilul din Ciprian își face simțită prezența în deșteptare! Să te -și de radio da, da! Uite, hai. avem o veveriță, să știi! Turul României la Europa FM. Un pui de veveriță locuiește de câte, câteva ore pe zi în buzunarul administratorului de la Zoo Craiova. Bărbatul a găsit puiul în urmă cu două luni, căzut lângă un copac și de atunci sunt nedespărțiți. Ana Maria Constantinescu știe povestea asta și ne dă detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit. Ei bine, pe această veveriță o cheamă Codiță. Este de fapt un băiețel. Puiul de Veveriță a fost găsit De directorul grădinii zoologice De administratorul Grădinii zoologice din Parcul Nicolae Romanescu După o furtună Noaptea căzuse din Cuibul lui Timp de câteva zile Administratorul grădinii zoologice A plimbat în zona acolo A încercat să vadă dacă vine mama După el să-l ia Nu s-a întâmplat așa că a decis Să-l ia acasă Așa, și mama nu mai vine. Da. Auză, interesant că nu l-a găsit oricine, l-a găsit șeful, știi? Că dacă îl găsea așa un îngrijitor, nu era mare ci Dar fiind administratorul, sau mă rog, directorul de acolo, mi se pare mult mai interesant. Vă știți ce are în buzunar George Copos, nu? Știți? Cașcaval, Un arici. Atunci. Da, și e, e exact la acela de știre la care te gândești dacă să pui cumva titlul Codița din buzunar. Codița din buzunarul administratorului. Ana Maria, da. îți mulțumim tare, tare, tare, tare copos mult. Copăț n-are pui ariciului copățe mare. 8 și 40 de minute. O luăm ușor, așa. Ușor, ușor să șeai domeniul. Repede, că e liber. V E liber, ai verificat? Da, da. Băi, nu dai idei, te rog eu frumos Las că-l luăm noi 8 și 14 You make it look like it's magic don't Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused Hey, hey And I'm so used to being you So long. find hunt, we live with no lies hey hey you're my favorite kind of night 8 și 44 de minute. Gadget News la Europa FM. Viitorul sună întotdeauna bine. Compania Asus, Asus cunoscută pentru laptopurile sale, tocmai a lansat primul său robot, Majordom, capabil să înțeleagă comenzile rostite, să vorbească și să se miște singur prin casă. Îl cheamă Zembo și costă 599 de dolari. 15. Da, adică doamnelor Pentru 599 de dolari puteți să ne înlocuiți leger, fără probleme Mă e... auziți? Da Oricum aveam senzația când vedeam oamenii că vorbeau pe o stradă singur știi și ziceam, bă, vorbesc cu ce dar De fapt era Bluetooth-ul da, Ziceai Rembo dar era un Zembo da. <laughs> Zembo asta e mic de înălțime Are o, uh, are o tabletă în loc de cap Imaginați. Păi la bani, ăștia ce vrei mânănii Ochii o mari în ochii. Și un zâmbet blând pe chip <laughs> Roboțelul e capabil să exprime diverse emoții Cu ajutorul expresiilor faciale Arată ca o combinație dintre E.T. și BB-8 ăla din Star Wars Da, da, da Practic nu se deosebește foarte mult de un corporatist Robotul a fost construit de Asus <laughs> Pentru a oferi asistență, divertisment și companie Membrilor unei familii În clipul de prezentare al roboțelului Acesta este surprins în timp ce îi spune mezinei unei familii O poveste, citește o rețetă pentru mamă Și amintește chiar bunicului de medicamentele pentru inimă Avem un fragment când are un dialog cu, cu copilul Asta tatăl care gata tatăl copilului Da <laughs> Hai la Fine. Hey Zimbabwe, let's play funk Do you know how bees communicate Ce with one Zimbo? another? Da. Do they dance? Yes, they do. Albinuță, ca să nu... no. That's right. But they also use smell and sound too. Vezi, mai și vorbește. Vă dau eu sunt curios de porecle, ce porecle ar putea primi zemboa uh, asta având în vedere și capul aplat de tabletă și așa mai departe. Eu zic că dacă l duc la școală s-ar <laughs> putea să aibă uh, probleme. E proiectat în așa fel încât să învețe preferințele celor din jurul său și să se adapteze în funcție de ele. Zembo și să controleze dispozitivele inteligente dintr-o casă, precum aparatul de aer condiționat, televizorul și becurile inteligente. Încă n-a apărut pe piață, însă Asus promite că micul roboțel va avea și mai multe funcții atunci când va ajunge la clientul final, practic la, va maturizare. Ajunge la maturitate. La da. maturizare. Deci nu te mai căsătorești. <laughs> Deșteptarea asta la, <grijine> Andy Gaga la Europa FM 8 și 50 de minute Mă gândeam la Ciprian care i alături ciprian din nu e în continuare alături Hai, de noi în deșteptarea Că, practic respectă toate regulamentele, știi? Mai, mai țineți minte hârtirile alea pe care unor le Ce semnam, altor uh, nu. <laughs> DJ-ul trebuie să vină cu 30 de minute înainte de începerea programului radio sublinie. ca să-și pregătească programul. Nu trebuie să... Da, n-ai voie cu lichide în studio. Iasă. <laughs> tu <-l> vezi <laughs> Am primit-o. E o cafea. Are cafea. A fost -o. Nici cu mâncare n-ai voie, <laughs> voie Și așa mai Era o mulțime de riguri, în Nu, dar practic trebuie să vorbești pe intro la o piesă. Asta da, era o altă regulă. Sunt o mulțime de reguli la radio pe care noi încercăm. Ne străduim din răsputeri să uh, le respectăm. Uite, zeci de persoane au răspuns la întrebarea celor de la reddit.com cu privire la regulile pe care trebuie să le respecte la serviciu. Și unele sunt chiar stupide. Cel mai ciudat răspuns oferit este al unor angajați care n-au voie să bea cafea după ora 14. Da, pentru că vor avea un somn neliniștit la un moment dat, la noapte și vor Fui veni obosiți a doua zi la muncă. Deși și susțin te... că firma stă foarte bine din punct de vedere economic, fi consideră o, o risipă oferirea băuturii după această oră. Așadar, după ora 14, secretara se asigură că angajații nu mai au acces la expresor. <laughs> e simplu. Am da iau un plicule zănesc. Un alt angajat a povestit că firma la care lucrează la firma asta le este interzis să aibă fire de păr facial, cu excepția mustații ce deci ai voie să ai mustață, dar în n-ai voie să nimic. Nu Trebuie cred. Da, deci nu să cred să că te aranjad. verifică. Dar ce control corporal nu așa cum Deși regulile sunt pentru a proteja angajații de probleme, unele sunt exagerate. Ca de exemplu, portarea unui ham în momentul în care folosești liftul. Acum depinde de obiectul de activitate. Livi de, de la Disney, de te aruncă așa precum nu știu. Rași. Dar unii mai folosesc <laughs> hamurți, îți depinde de domeniu. Printre regulile ciudate la care sunt supuși angajații, se numără și interzicerea relațiilor amoroase între colegii de serviciu. Asta e o regulă. E în o regulă, da. da. și exact. nu se respectă niciodată. De ce? Dar de ce te uiți la Ciprian? Pentru că ce interzis întotdeauna totdeauna este... Nu, lăsați-l pe Ciprian, dar peste tot, din ce am auzit, sunt relații între colegi de serviciu, da? mai devreme sau mai târziu. uite că eu n-am prins chestia asta, n-am prins gustul. Și angajații unui call center au postat regule ciudate pe care trebuie să le respecte, aceștia n-au voie să se ridice în picioare în timpul pe care îl petrec la serviciu. Asta înseamnă câte 5 ore despărțite de câte o pauză. Deci stai aici doar jos. Iar o companie, asta îmi place mie cel mai mult, le permite femeilor să poarte pantaloni scurți, dar nu și bărbaților, în timp ce un alt angajator a interzis sandalele pentru că angajații să nu se și sclipiciul, atât în machiaj, cât și pe haine Păi și cine mai dă pupici cu sclipici? Ha? Vin știrile. Vara asta ocupăm Marea 29, 30 și 31 iulie Europa FM live pe plajă Powered by Cellgross un eveniment organizat cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Pentru că îți place să întâmpi în vara așa cum trebuie, Carrefour îți aduce mare ieșire la iarbă verde. Doar pe 31 mai și 1 iunie ai pui grill la 6,49 lei kilogramul. În plus, ai ulei de floarea soarelui unire, un litru la 3,79 lei și până la 40% reducere la confecții și îngălțăminte pentru copii și bebeluși. Carrefour, pentru o viață mai bună! Ho, măi! Ho! Bine-ați venit la creditul pe repede înainte! Comanda, vă rog! No, stai un miez, no, că nu m-am hotărât! Creditul ăsta e nevoi personale, adică de ale mele. Vine sigur, sigur, cu o dobândă bună? Sigur, sigur! Și... te jur tu că iute? Adică îi mai iute ca fulge, că luțu Ei eu! E iute foc, banii sunt gata pe loc! Și... ești precisă că nu-i musai să am țâdula la mine? Dacă vă referiți la adeverința de salariu, nu, nu vă trebuie No, păi zi așa, no Am, m-am um, hotărât Dă-mi un credit mediu să-mi duc mândra la Paris Banii sunt gata Ioi. mergeți în față să-i ridicați Creditul la ING pe repede înainte Fara adeverință, fără vorbă lungă Vi și pleci cu bani în pungă G-i fujă repede înainte, mă Hai România, hai România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 Săptămâna asta la Penny Market și XXL Mega Discount Star Snacks Mix 100 de grame la doar 1,99 lei Și Galeo Condimente 20 de grame Diverse sortimente la doar 1,05 lei Îți aduc puncte bonus suplimentare Pentru echipamentele naționale la preț de suporter Ofertă valabilă în perioada 1-7 iunie 2016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 Evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Este ora 9, bună dimineața! Ioana Brăstur-Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri. Vreme caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, mai ales în sud și est, cu maxime cuprinse între 23 și 31 de grade. În capitală, prima zi de vară ne aduce o zicălduroasă cu cerțenin și o maximă care să va situa în jurul valorii de 30 de grade. Perchezițiile la această oră la sediul companiei UTI din aeroportul Otopeni, procurorii DICOT instrumentează un dosar cu un prejudiciu de peste 20 de milioane de lei. Anchetatorii îl suspectează pe vicepreședintele UTI Ionobloja de evaziune fiscală. Acesta a fost deja ridicat de mascați și va fi dus la audieri. Cu detalii vine Ștefan Năunte. Procurorii de Diicot au intervenit în șapte locații din capitală și localități limitrofe, printre care și la sediul Utigrup din aeroportul Otopeni. Ei îl suspectează pe vicepreședintele companiei, Ion Obloja, că împreună cu tatăl, fratele și soția sa a creat un grup infracțional. Ei dețineau mai multe firme care emiteau facturi fictive de prestări servicii pentru majorarea artificială a cheltuielilor și deducerea de TVA sau pentru a putea retrage sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăți aflate în insolvență. În acest circuit, Obloja ar fi atras alt 5 persoane. Procurorii spun că cei implicați cunoșteau practica organelor de control fiscale. Controlele se extind doar la firmele de la care au fost înregistrate facturile de achiziție fără a se continua aceste verificări pe lanțul achizițiilor pentru a se stabili realitatea acestora, astfel că grupul coordonat de vicepreședintele UTI a înființat firme de facturi. Societăți care emit documente contabile însă nu le înregistrează. Mecanismul ar fi fost organizat pe trei paliere, firme mici care emiteau facturi către alte firme, care la rând în prestau fictiv aceleași servicii, astfel că banii puteau fi retrași în numerar în baza actelor false. În acest fel, suspecții evitau plata TVA și a impozitului pe profit. Între 2009 și 2011, suspecții au retras peste 28 de milioane de lei. Ei sunt acum vizați de anchetă pentru spălare de bani, evaziune fiscală și constituirea de grup infracțional organizat. Marj de amploare, astăzi în capitală, sindicaliștii din educație au promis că vor scoate în stradă 15.000 de dascăli, elevi și părinți nemulțumiți de negocierile pe care le-au avut pe tema salarizării. ei au anunțat că se vor aduna la ora 12 în Piața Victoriei, în fața guvernului, de unde vor pleca spre Palatul Cotroceni. Polițiștii impun chiar de la această oră restricții de circulație în capitală din cauza acțiunii de protest. Șoferii pot găsi harta cu rutele ocolitoare pe știrile europafm.ro. Ministrul Muncii seară la responsabilitatea liderilor de sindicat dragoste... Coșpăzlarul i-a invitat să aleagă până la sfârșitul acestei săptămâni una dintre variantele propuse la negocierile avute. Potrivit ministrului, indiferent de răspuns, ordonanța privind corecțiile salariale din sistemul bugetar va fi adoptată în ședința de guvern de marțea viitoare. În lipsa unui acord cu profesorii, executivul își va asuma răspunderea pe document. Noi așteptăm reacția sau continuarea discuțiilor cu partenerii sociali pentru a înțelege măsura în care uh, ceea ce ei au sugerat este totuși acceptabil sau nu. Repet, fără să sugerez că există decât poate o neînțelegere cu privire la impactul corect al acestei grile și evident niște așteptări poate mai mari decât putem noi duce în acest moment pentru uh, această zonă de corecții salariale. Practic, guvernanții au propus o majorare a salariilor din educație cu aproape 5% din august anul acesta, din aplicarea unor corecții și cu alte 5% de la 1 decembrie 2017. Salariile educatorilor și învățătorilor debutanți cu studii medii ar urma să crească cu 16%, iar pentru profesorii debutanți cu studii superioare, creșterea ar fi de 14%, susține ministrul Muncii. După ce am propus partenerilor sociali această propunere din partea noastră ca de la 1 ianuarie 2017 să avem această grilă care rezolvă problemele, într-adevăr, la un cuantum mai redus de creșterile ale mas masei salariale, partenerii sociali au zis, dacă reușim totuși să o implementăm de la 1 august 2016. Luni ni s-a spus că nu este posibilă această variantă. Ministrul Muncii Dragoș Puslaru. Coordonatorul Poliției Locale din sectorul 1 al capitalei a fost reținut aseară pentru 24 de ore după audierile de la sediul Direcției Naționale Anticorupție Ploiești. Emanuel Bocean ar fi pretins bani de la oameni de afaceri pentru ca în schimb să-i ajute pe aceștia să câștige contracte prin licitații trucate sau atribuire directă. În perioada 2009-2014, acesta a fost consilier al primarului sectorului 1, Andrei Kiliman. Acesta din urmă suspenda din funcție fiind acuzat de faptă de corupție. Procurorii anticorupție vor cere astăzi Astăzi mandat de arestare preventivă pentru Emanuel Bocean. Ioana, mulțumim pentru știri. Continuăm cu sport, Luca Pastia. Buna dimineața! Simona Harep acuză condițiile improprii de la Roland Garros după ce a fost eliminată de SMS a stău să Câțiva jucători au refuzat ieri să joace, iar alții au criticat vehement decizia organizatorilor de a nu mai întrerupe meciurile, deși a plouat din nou. După ce a fost învinsă cu 6-3 de australian că într-un meci amânat două zile din cauza condițiilor meteo nefavorabile, Simona a spus că minciile erau îmbibate cu apă și a fost imposibil de jucat. Ea admite însă că toată lumea a fost în aceeași situație, iar cei mai puternici au câștigat. Ea a acuzat însă pe organizatorii, la fel ca mai mulți jucători, că a fost pusă în cu integritatea fizică, fiindcă a fost aproape de o accidentare la spate. Directorul turneului, Giforge a declarat că a fost doar puțină burniță, ceea ce nu a fost foarte agrabil, dar asta este situația și a amintit că și celelalte turnee de Grand Slam sunt afectate de condițiile meteo. La open Australiei este de multe ori caniculă, iar la US Open vântul poate atinge uneori viteze de până la 75 de km pe oră. Luca, mulțumim pentru știrile din sport! Continuăm imediat radio voting!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 De de departe sunt mi dragostea Pe parte de tine Cât de parte, cât de departe Câte de parte, Câte de departe, cât de, departe? de departe aș fugi pe pământ M-aș întoarce la tine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 de de parte de tine Cu de departe Cu de departe Cu de departe Să-mi dragostea parte de tine Cu de departe Cu departe de departe, și fugi pe pământ, aș întoarce la tine. Câte departe, parte? departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, câte departe, departe, de, departe, de, I'm a soul de Aș intoarce în latine. 9 minute, cât de departe, și holograf la Europa FM spuneam că avem radio voting pentru că e zi de miercuri, dar aș vrea să vă prezint Naționala de Radio a României, că suntem mai mulți, ne am adunat mai mulți aici, cei care. o Ok, o să votăm, dar vă și driblăm cu piesa următoare. Aș nota cu numărul 10 pe trico, domnul Ciprian Dinu, da, mason al radioului românesc, pe care îl practic domnul, de multă da. vreme, e regele audiențelor și așa mai departe. <laughs> numărul 7. Petrico acest lăcătuș. Wow, din yeah. terenul nostru lăcătuș. este Luca Pastia. Mulțumesc. Care deci repar și tu planzaia ăia, dacă tot și ești și să să uităm niciodată pe Daniel Pancu. Euh cine e nostru? <laughs> da, el. Sau Vasile Maftei, nu știu. Anu, hai să mergem pe varianta Pancu. Cool. Cel mai bine. Cel mai bine e pe varianta asta Bine, continuăm în această formulă până la ora 10 Avem Radio Voting Și ne-am gândit să vă oferim piesa uh, Peste doar 5 minute Uite, 5 minute rămâneți cu noi și ascultăm împreună piesa de astăzi De la Radio Voting Credeți-mă că nu -o, o să vă pară rău Vara asta Ocupăm Marea 29, 30 și 31 iulie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 Credit BR de finanț, simplu și rapid, doar până pe 11 iunie. Flanco! Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori. Afte, candidoze bucale sau micro Aplică AftiBlock Gel. AftiBlock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiBlock.ro. AftiBlock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. AftiBlock, eficient împotriva aftelor. Aromalia!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 Pasiunea întâlnește performanța.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 <laughs> <laughs> 1769 este numărul de SMS. Lansăm Dublu sau nimic. Din acest moment aveți 10 minute la dispoziție pentru a vă scrie la Dublu sau nimic. Scrieți într-un SMS sau în mai multe Dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și poate ajungeți în direct, avem 800 de euro astăzi. Întrebări simple la Dublu sau nimic, da? SMS-ul 1769, aveți 10 minute la dispoziție să trimiteți sms în care să scrieți Dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Radio Voting la Europa FM. Radio Voting ca în fiecare zi de miercuri, ne întâlnim cu o piesă în principiu de a noastră, românească, Made din Romania. Știi cum ne spune? Dă ne un indiciu măcar. Făcută căr. bine în dimineața asta, artista pe care am ales o se numește Loredana. A. Piesa e lansată cu ceva vreme în urmă, nu e chiar de azi de ieri. Uh, nici de-alaltă ieri e, are câteva, Cred că are vreo câteva săptămâni De când a fost lansată Dar ne-a atras atenția și am găsit Că o putem uh, difuza În această dimineață Ca să vedem dacă vă place sau nu Obișnuiai să mă iubești o dată O dată adică pe vremuri La asta da, se da. referă Loredana e propunerea noastră. Haideți să o ascultăm împreună și după aia așteptăm telefoane la 0372069599. Ne spuneți că vă place? Nu? De trei ori da? Un mare nu? Chestii de genul ăsta, așa cum faceți de obicei. Loredana, obișnuiai să mă iubești odată la Radio Voting la Europa FM. O dată. Nu uitați să dați like, să lăsați un să Piesa nouă de la Loredana, 9 și 20 de minute, începe Radio Voting, haideți să vedem dacă vă place, piesa sau nu, 0372069599, Luca ține scorul, bună dimineața, Floro! Bună dimineața! Binevenit. venit! Cum e cu piesa Bine asta? -am Din păcate, un mare nu, mi se pare că linia melodică este haotică. Haotică, Păi da, cum reușiți să faceți analize de genul ăsta? Vă spun fac eu. Așa, ia. Deci am mai ascultat Încerc să o fredonezi. Nu reușești nici pe departe. Am înțeles. Am înțeles. Bine, pă, hai să mai încercăm atunci. atunci. Bine. Da, poți că să dai bun, totuși. Un mic, nu? Ai că să nu fie să începem chiar cu un mare, nu. Bun, haideți să facem așa. Un mic, nu. Un mic nu. Bine. Mulțumesc tare mult, ești un foarte drăguți. nou Paul, bună dimineața Ia ta! Iață? ia zi, Paul. <laughs> Seamănă așa cu un pic, că o mania zic că e aia aia de la Hai da, mă, mă că nu-ți nu dau dreptate. E chiar așa. Nu poți să să-ți dau da, dreptate aici. Da, mă, cum e, îmi manele, de nici problemă. Deci, deci da. de la tine avem unda. da. <laughs> da. <laughs> Andreea e cu noi și nu vrem să o influențăm. Bună dimineața, Andreea, ce faci? Bună dimineața, Bună dimineața, Andreea, îmi servici. Așa. Și? Din păcate, un nu. A, nu-ți place piesa? Mare... Am înțeles. Am înțeles Parcă-mi cântă poeziile când eram eu mică și scriam băietilor și sufeream Am înțeles Hai, dar acum te-ai făcut mare de... și nu mai suferi Acum nu mai, gata da, Am înțeles Nu mi place Mulțumim jocul ăsta de Andrei. cuvinte așa Nicu Verbu și substantiv Nicu ești cu noi, bună dimineața o Bună dimineața Te ascultam Nicu a, o mare dată Un, Hai, Un mare dată. da pentru Loredana Un mare dat de la Nicu Uite, domnule, om serios aici are realitate până, fate, până -a în acest moment Catalin, bună dimineața Bună dimineața, și de la mine un mare da Și de la Cătălin un mare da Sorin, ești și tu în direct, bună dimineața Bună dimineața, Sorin bun Salut, Sorin, Sorin. Uh, În două cuvinte, exclus Exclus, în două cuvinte Am înțeles bun. Hai, hai, Cornelia este și ea cu noi Bună dimineața, Cornelia Bună bun. dimineața Bine venit îmi place, îmi place, îmi place. Bravo, loră, Dana, te iubesc place, mult de tot. Bă, mă, ce mesaj trebuți, Mulțumim tare mult, Cornelie. ești la drăguță. E 4-3, avem și o numărătoare paralelă a voturilor ținută de Ciprian, Dinu, Domnul Ciprian, puteți să-mi fi... 4 simplu, la 3, așa e. Da. Cristina, bună, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Un mare da și de la mine. Bună dimineața. Bravo, mulțumim. avem doi da, mare, doi da, mic, dimineața. Bună dimineața la Bun Bună dimineața, Loredana, e Loredana. Un mare da. Până, Suntem în legătură directă cu Thailanda, Albertina e cu noi. Bună dimineața. Albertino, salut. Bună dimineața. Mie mi-a plăcut, mi-a plăcut melodia și chiar am reușit să o fredonez, nu știu ce... de ce n-a reușit domnul. Nu am înțeles, eu, Albertino? Da. Putem să spunem unic distribuitor de muzică românească în Thailanda? <gânt> nu, nu merge să trăiești. Nu merge, nu no? bine. Dacă rămâne în România, thailandezii nu să le pleacă niciodată, te dacă una două melodii. Da, de ce nu se le placă? Păi ce ascult acolo? Nu știu, am auzit o singură melodie acum de-a lui Andra Și mai de mult prin 2007 de-a lui Ozon Singurile melodii românești care le-am auzit prezent pe aici Am înțeles, păi și de-astea drumurile noastre Hai vino iar în gara noastră mică Gica Petrescu, deschide orizonturile Mulțumim Albertina oricum pentru votul tău și pentru telefonul din Thailanda Costel este în direct la 0372069599 Bună dimineața dimineața Costel? Trăiești, să trăiești și la mulți ani La mulți ani, Costel, mulți ani. ia zile, îți place la piesa La mare, da, pentru la... Ai, pentru Loredana, bine Ioana, bună dimineața Bună dimineața, de trei ori, da, pentru Loredana În că astea voturile multiple nu se iau în considerare, ca să știu Mihai, bună dimineața, dimineața de ori, da, Buna, Bună dimineața, 104.2 FM în Bacău Bravo Sincer să vă spun, n-am auzit melodia, dar da, pentru Loredana oricând, da Oricând da am da. o... deci nu știu despre ce Măcar, -are a sunat. O, o, Ruxandra, bună dimineața. Bună dimineața. vă salut dragilor. Da, da, da, da, da. Mulțumim tare mult. E, e și Nicu în da. direct cu noi. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Bună, bună dimineața. Nicu. Un mare da, un mare da. Loredana este o drăguță și cântă bine. Da, normal. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Te ascultăm. Mare da, pentru Loredana din Mare. Italia O, din Italia, uite domnule unde ne ascultă lumea Eugen, ești cu noi, bună dimineața Bună dimineața, Pro FM. Așa, a, Europa A, a sunat a, bine, a sunat la Europa a, FM Vreți să le transmitem a, a, ceva colegilor? Așa, bun Vreau să dau un 3 de 10 Loredana, melodia, cântecele și muzica Foarte bună Foarte. cele frumoasă în continuare Mulțumim <laughs> tare mult, dar insist Să uh, uh, suni uh, dincolo Ioana, bună dimineața Ioana. Neața Ioana Ioana Nu mai e Ioana Nu mai e Ioana deci e? După Bună dimineața Ioana, stai așa Ioana Bună dimineața Așa, e cu noi Ioana da, Bună Ioana Auziți? Da, te da. auzim, care e votul tău? Da M-auzit? Da, te da? auzim, te așteptăm da. să votezi Da, da, da, da, da Asta, bă, da. asta Gata, ne-am liniștit Ne-a luat mult până am intrat în direct <laughs> Atila, bună dimineața Bună Salut Nu-mi place nici Lorena, dar nici muzica lui am înțeles muzica nici, a barucană, e, nici muzica lui Era Atila Așa a, Mă iertați Bun Mulțumim dar, Cât e scorul? Ce mai contează? 14 A fost da? spectacol da? Și avem 4-1 L-am lăsat am pe Ciprian că, <laughs> da. Da. Bună, deci după un început ezitant Cu nu cu S-a detașat de de Loredana da. ulterior A făcut spectacol. Dacă pune și voturile multiple A bătut cu vreo 48 la 4 Deși 5, hai că a avut un mare Nu l-a început da. Transformat în un mic Of, mulțumim tare mult pentru voturile de astăzi Am avut câteva voturi Am avut speciale. radio voting Absolut special, da Avem știrea bravo și pregătiți-vă pentru dublu sau nimic 4 întrebări și astăzi Și cei 800 de euro Cum a fost aia? Nu-mi place nici Loredana și nici muzica lui lui. da. să-l <laughs> să suni pe Loredana Mulțumim tare mult, Don't be so shy 9 și 27 de minute Rămâneți cu Europa FM și deșteptarea Bună dimineața!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 I drop myself in your holy water And both my eyes just got so much brighter And my soul got, oh, here so much closer In the dark, I see your smile Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire Don't be so shy, you're right, you're right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 și 30 de minute. Imani am ascultat la Europa FM. Știrea Bravo a zilei. Bravo! Imani care, și Cadibostani. Da, care, care e ultimul maraton la care ați participat? Uh, eram în supermarket când nu, alergam după ofertă la... <laughs> cu căruciorul, nu? <laughs> da, da, da. <laughs> România va fi reprezentată la Ultra Maratonul din deșertul Gobi de un pompier din Botoșani. Iulian Rotaru se numește și va alerga 250 de kilometri pentru a susține cauza copiilor cu autism. Va alerga practic o săptămână, timp în care va trebui să înfrunte toate anotimpurile. Startul competiției se va da la 2500 de metri altitudine. Concurenții vor urca apoi până la 3000 de metri pentru că în ultima fază a cursei să alerge pe nisip la o temperatură de peste 40 de grade Celsius. Pe parcursul ultramaratonului dintre China și Mongolia, programat în perioada 19-26 iunie, va cărea în spate un rucsac cu toate cele necesare cursei, iar în viitor Iulian Rotariu își dorește să participe la o cursă în Antarctica. Deci odată de la cald, de la rece ci ținem pumnii oricum, suntem alături de el Dar în mișcare, ceea ce e bine În mișcare suntem și noi și pregătim Cei 800 de euro Au trecut practic de la mine la Luca, de la Luca la Ciprian Și vă, că nu vreau să mai dea înapoi Avem 800 de euro Bani de dat la dublu sau nimic V-ați înscris, unul dintre voi va ajunge în direct Și în 3 minute începe nebunia in line, you know that it's about time You don't want to go home now, cause somehow you are still hesitating You're still alone, who wants to be alone? La Europa FM 9 și 34 de minute Dublu sau nimic La Europa FM Avem de dat 800 de euro astăzi Poate ia banii ăștia Mihai din Târgu Mureș Bună dimineața! Salut Mihai! Buniața, Bună dimineața faci? Da, la lucru aici La lucru? Ce lucrezi? La lucru? administrativ Vreți să dai să, din administrație să nu pui nicio întrebare? Nu, nu, nu Nu, nu sunt administrativ la public la Am înțeles okay. Lumea am să știi Mihai Ai colegi? Întrebările sunt făcute și nu le mai schimbăm. Nimeni nu mai schimbă absolut nimic. Dar vorba lui Luca, ești cu colegi și te ajută cineva? A, da, sunt o colegă aici. Cum o cheamă? Am convins-o de Claudia. Am claro. convins-o de mult timp să și împreună tot trimit mesaje. Am înțeles. Și de atunci tot Am da, rămas împreună? A, da, am rămas pe frecvență. Adică împreună. Ca și că noi suntem colegi, dar nu suntem împreună. Am, am înțeles că nu împreună, ascultați Europa FM. Da, și <laughs> e aici, aici mine, Nu se știe niciodată. Da, niciodată. Da, am o o o se știe. Ai molipsit-o. Ai o lipsito, e? <laughs> e bine. Bine, Mihai. Hai să vedem, hai să repetăm puțin uh, regulamentul, așa. În două cuvinte, tu ești cel care decizi de fiecare dată ce vei face în concursul ăsta, poți să mergi până la capăt, să răspunzi, să încerci să răspunzi la toate întrebările, însă dacă greșești, banii rămân la noi. Sau te poți opri la un moment dat, nu știu, când ai câștigat 200 de euro, de exemplu, sau 400, Zici gata, mă opresc și banii ăia rămân ai tăi, dar doar ăia. OK? OK. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Succes. uite te în ochii Claudiei și hai poate ei toți banii astăzi da? Da. Baftă. 100 de euro 100 de euro, Mihai Auzi, Mihai? Da, da, da, da. da. Am, Mai am o întrebare în afara concursului Ce culoare au ochii Claudiei? Albaștri E aici Da, da, da Mama e că l ai emoționat înainte să răspundă A da. spus-o ca și cum n-ar fi vă, Acum a văzut că sunt Mihai, fii atent, prima întrebare care este unitatea de măsură pentru frecvență? Her. Her. Albastru închis sau alb albastru deschis așa? Deschis, deschis. De Mamă, sunt genul ăla de ochi care te... nu? Ce te, pie te pierzi în ea așa, Nu? Nu pot să zic astea, că eu am prietena și mă cum o noastră întreagă. Lasă că bucata asta nu aude. Hai mă bine, hai da, acum eu te-am întrebat. Tu n-ai zis nimic, practic. Eu te-am întrebat, eram doar curios să aflăm mai multe despre Claudia. Nu despre Hertz. Cum s-ar fi gândit toată lumea. Da, deci albastru deschis ai spus. Da. Bine. Răspunsul e corect. În sensul că Hertz... Herție, unitatea de măsură de pentru frecvență, bravo! Bravo, bravo, bravo, Mihai! Uite, ai 100 de euro, sunt banii tăi. Putem merge către 200. Putem uh, să ne oprim aici. Te poți consulta cu Claudia. Putem să mai cerem descrierea ale de Claudiei. Da. Adică ai mai multe opțiuni. Uh -huh. Ce alegi? Despre ce vrei să vorbim? Mergem uh, mai departe. Merge mai departe! 200 de euro. 200 de euro Mihai, concentrează-te Auzi Mihai? Da da. Da, da, da, da E blondă sau brunetă? Șatenă E șatenă, cum înțeles Șatenă cu ochii albaști Da Cine a regizat filmele Psaiho și păsările? Alfred Hitchcock Hitchcock Ești cine de la? Uh, nu, dar The Psycho e destul de clasic E scena aia când vine cu cuțitul în duș Mă gândesc la și-l Am păi și le spui așa cu voce tare, și Claudia pe acolo Da Dacă Te ascultă și prietena? Adică no. toate chestiile astea cu, no. Știi, cu duș, cu zitu. No. Nu, no, dar tu zici, ce zici Cred că Life Cycle de Hitchcock Dacă mă gândesc Păsările a fost nu post, Tipa n-a fost anunțat în momentul în care S-a cu parte Adică a vrut să captureze exact expresia Am Dacă înțeleg. e filmul ăla. Am înțeles Da Pe prietena ta cum o cheamă? Anca Anca Anca iartă-ne Ce culoare au ochii anca Anca, un verde Un verde Așa, un mic Și e greu așa să te împarți între albaștri și verzi E greu, sunt apropiate Bine, Mihai, ce să zic Răspunsul e corect Ai 200 de euro Bravo, Mihai Uite cum se fac banii. Vorbești de Anca, de Claudia. Grizi, Da. Faci bani. O șatenă. Anca e bruneta? Anca e brunetă. E bruneta, am e înțeles. Bruneta. Bine, vezi, noi mai aflăm, aflăm lucruri. <laughs> Între timp, banul merge mai departe. Cele 8 secunde nici nu mai contează. Ai 200 de euro. Ce facem? Mm? Mihai. Nu te pierde în ochii Claudiei de tot Gândește-te un pic așa și la joc Adică Da, știu, știu Mergem mai departe Claudia ce zice? Claudia cred că sigur să mergem mai departe Bine, eu nu-mi dau seama Cred că Claudia n-a scos niciun sunet De când e Mihai la telefon Dacă aici, prietena lui Mihai Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem Mergem mai departe, Claudia, tu ce zici? Mergem mai departe E normal că e pe bani, lui Mihai <laughs> Mergem nu mergem mai departe, când? Auzi, Mihai? Da Da, vezi că o să ai o problemă dacă o să câștigi niște bani în dimineața asta Pentru că te-a ajutat sau măcar că a fost lângă tine la greu Trebuie să o scoți în oraș pe Claudia să-i dai un suc Ce o să zică Anca? Cu tot cu Anca, au zis Claudia Împreună <laughs> Bine, deci mergem mai departe, zine Mihai da. Da, zis, zis. 400 de euro 400 de euro pentru Mihai din Târgu Mureș. ia să vedem dacă reușim să dăm bani în dimineața asta și să dăm mulți 400 de euro Mihai Da De cât timp ești cu Claudia? Uh, cu Anca <laughs> Cu Anca sau Claudia? Hai că ai 8 secunde, atenție Poți să-mi dai ambele Cuanca. variante cu Claudia, de când ești? Cu Anca sunt împreună de aproape 5 ani și cu Claudia sunt în colegi de octombrie, 8 luni. 8 luni, am înțeles. Știi că primele 8 luni sunt cele mai drăguțe. da. Noi rog că colegi. Am înțeles. Mihai, cum se numește brațul sudic al Dunării până la vărsarea în Marea Neagră? Sulina. Cu cine te-ai plimbat pe Sulina? Cu cine m-am plimbat? Sau n-ai fost, plimba? fost niciodată acolo, nu? N-am fost niciodată acolo. Mm -hmm. Dar Sulina nu era din... E... e... Brațul central. E brațul central, Sulina. Da. Și ala de mai sus? De... Nu, de cel mai sudic? E ăsta, de vorbire de el. Ăla, de-am vorbit de el. Mm -hmm. Și cum îi zice? San George <laughs> San George Îi zice Sfântul Gheorghe Băi Mihai, Azi. îmi pare extrem de rău A, Sincer, îmi pare tare eu. rău că N-am putut să-ți dăm banii bine toți în dimineața asta Da, Să nu tare haios Să nu te noi avem aici un mic obicei Câștigătorul trimite o poză Noi acum te rugăm pe tine să ne trimiți o poză cu Claudia Așa. cu care poți eventual să apari și tu <laughs> <laughs> <laughs> Și dacă ești drăguț și una cu Anca și Bine Mihai, îmi pare rău că n-ai putut merge mai departe Dar răspunsul e greșit da, Să Gheorghe. te mai înscrii Mihai că nu se știe niciodată Când mai intri în direct cu noi Și poate data viitoare o să și câștigi O să fie mai bine, da Facem un selfie, da. cum spunea și Luca Împreună cu Claudia Trimite-l pe adresa deșteptarearondeuropafm.ro Să arătăm Ați tuturor, fost tare, Bravo. Cine e Mihai și cine e Claudia 9 și 44 Europa FM 27 de minute, am o poveste de viață Știu că noi, domnii bărbații Ne pricepem la absolut orice Și reparăm lucruri de multe ori Un bărbat din orașul King wow, wow. Din China A încercat să-și repare singur mașina de spălat Care nu mai pornea și-a rămas cu capul înțepenit în cuva aparatului electrocasnic, prietenii săi n-au reușit să le libereze și au chemat o echipă de pompieri. Ori era căpost, ori era cuva mică. Băi, nu știu, ori a făcut cineva capul mare cât a stat cu capul înăuntru și nu, mă, nu reușea să-l mai scoată. De ce l-a auzit termenul ăla de țipălare pe creier? Și... Când a observat că mașina de spălat nu mai pornește, a decis să bage capul în cuvă să vadă dacă nu cumva a rămas ceva înăuntru, care blochează aparatul, clasic. Deși a reușit să intre cu foarte mare ușurință, atunci când a vrut să iasă lucrurile, s-au schimbat radical și a rămas blocat acolo. Colegii de apartament au încercat să le libereze prin toate metodele și au apelat chiar și la săpun, da? să ne din stradă, au dat drumul la centrifugă. Da, <laughs> în final, în cap. Apă, regea, apă, Au alertat pompierii care au venit imediat la fața locului. Aceștia s-au chinuit aproape o oră să taie cu fierăstrăul electric componentele mașinii de spălat. Băi, cred că era chinezească și da. Am reușit să-mi bag capul cu foarte mare ușurință și nu înțeleg cum de-a rămas blocat atunci când am încercat să ies. Uh, După un control de rutină, medicii nu a observat răni pe corpul bărbatului. Mă rog, nu-mi dau seama cum a crescut căpățâna uh, în așa fel încât... De la detergent. De la detergent. Era alergic, da. Da. Mulțumim, mulțumim, domnul, că ne a dat o idee. Nu faceți așa ceva acasă niciodată. Uh, Ciprian, tu ai încercat? N-ai no. încercat. Crezi că se mai adin culoare? Nu, dar uita, încercat să mă uit la tine, nare are cum să... <laughs> <laughs> n-are de ce să se mai prindă, da. <laughs> <laughs> s Câți copii lor din voi care ați crescut cu muzica Madonei, de exemplu, Give it to me am ascultat și ce? ce mi Give it to me de fapt. Și mm. -mi și mie, pinul Dino. Și mie, d și mie, <laughs> și mie Bă, nu te sună lumea, am pierdut din una din cifre. ajută mă uh, care e a treia? a Mai să ști că nu, Până acum nu. Cred nu. că se sună în trei de fapt, se măi, se trei. Au sabit trei. Au deja. Tu asculți de la de 10 la da, da, ia să verifici, să nu fi făcut forum <laughs> în care să fie publicate cifrele. Pinul lui Dinu. Pinul lui Dinu vine după ora 10. Avem de dat premii interesante și astăzi, dacă ne ascultați. Cald, păi vă lăsăm Păi zic eu, un plin, plin de cart, un plin de ciocolată și plin cu cea mai bună muzică. Mamă, practic e de neratat. Păi n-ai cum. Te ca în vacanță, deja. Cu je. Ciprian Dinu după ora 10, Ioana Brustul, capitanul, aduce știrile iar noi încercăm să venim și mâine dimineață, de la 7.